Salut Florin, bine te-am găsit. Îmi pare bine și îți mulțumesc că ai acceptat să avem această discuție. Vorbesc cu Florin care este blogger la blogul sacra.ro. Acum nu știu dacă am pronunțat bine. Da, l-ai pronunțat bine. Te salut Luca și mulțumesc pentru oportunitatea de, de a face acest interviu împreună. O să, o să spun la început pentru ascultători de ce m-am gândit la tine. De fapt am mai recenzat blogul tău, am făcut un fel de video recenzie acum vreo câteva luni. Consider că este unul dintre cele mai bune bloguri de, de finanțe personale care există în România și explicația acestui fapt este probabil mai mult decât probabil precis, faptul că ai o activitate profesională într-un domeniu legat cumva de finanțele personale, o să ne spui tu mai multe despre tine. Chiar așa o să și începem, Florin, te rog să-mi spui câteva cuvinte ca ascultătorii să te cunoască mai bine. Despre activitatea ta profesională. Cu plăcere. În primul rând aș începe să spunând că nu neapărat ceea ce fac eu de zi cu zi m-a condus să scriu despre finanțe personale, și mai mult decât atât, faptul că pe lângă ceea ce fac eu de zi cu zi, am căutat să mai învăț altceva și am, am rămas cu o pasiune pentru finanțe personale citind din literatura străină și atunci când am căutat. Mă rog, am început să aplic personal anumite, anumite învățăminte, dar atunci când am căutat resurse în România am văzut că lipsesc cu desăvârșire și pe măsură ce au trecut ani și acest, finanțele personale au rămas pentru mine o pasiune particulară, am decis să încep până la urmă să-mi spun părerea și poate să... să am un dialog prin, prin intermediul blogului meu cu, cu alți români pasionați de așa ceva, dar și cu alți români care ar fi curioși sau care ar vrea să învețe mai mult despre cum să-și gestioneze finanțele personale. Ok, dar nu ai atins aspectul că, de fapt, practic lucrezi în, în sectorul bancar. Așa scrie la tine pe site. <laughs> da, o să încep cu formarea profesională, într-adevăr. Am, am făcut ASU, am terminat ASU, deci am studii economice, după care am ales din studiile economice, mi-a plăcut o anumită secțiune, foarte, foarte puțin abordată de, de studiile din România, dar și interesantă pentru mine. Deci am început să îmi placă partea de negociere, după care, din ceea ce s-a studiat foarte puțin la, la relații internaționale, ceea ce a specializarea mea, după care am văzut că asta, de fapt, face parte din ceea ce se numește ca și domeniul mergers and acquisitions, deci consultanță în fuziuni și achiziții, care este o nișă a finanțelor de sine stătătoare foarte dezvoltată în țările, în Statele Unite și în țările din vestul Europei, de asemenea și în Asia și care face parte ca definire din, din domeniul bancar. Practic este în zona de investment banking, de, de investiții uh, prin intermediul băncilor sau cu susținerea băncilor, dar este un domeniu financiar absolut de sine stătător și care poate, poate să fie folosit, uh, adică este folosit în, uh, în tranzacțiile dintre, dintre firme mai mici, dar de obicei, dar de obicei mai mari. Și atunci, deși jurul meu este să fiu consultant în, în acest domeniu. Pe asta m-am specializat în cei 12 ani de când am terminat facultatea. Ok. Dacă informațiile mele sunt corecte, în general, domeniul ăsta de activitate implică sume mari de tot. Sumele sunt foarte mari, într-adevăr, și vorbim de 10 de milioane de euro, cam, cam de acolo începem să vorbim, ceea ce face în același timp să nu fie, nu este un domeniu foarte larg, adică sunt poate o de oameni în România care lucrează în domeniul acesta, foarte mulți ies și migrează către alți domenii, alte domenii foarte puțini ajung din alte domenii în acesta. Este ceva care la prima, la prima vedere e interesant, de aceea sunt mulți persoane care ar vrea să lucreze în domeniul acesta atunci când află despre el, dar uh, sunt totuși un număr mic de, tra mic de tranzacții și, și mai puține dintre acestea sunt uh, tranzacții în care există un rol pentru un consultant. Câteva, adică o parte dintre ele se fac direct. Uh, uh, aș zice că sunt poate în zilele noastre 50-60 de tranzacții pe an și poate pe 20-30 dintre acestea există consultanți. Din punctul ăsta de vedere, mi se pare foarte interesant că plecând de la formarea ta profesională inițială, tu ai, la un moment dat ai mers spre finanțele personale care nici pe departe nu vehiculează acelea sume cum de, de ai început să te preocup, a început să te preocupe domeniul finanțelor personală. Practic pentru mine finanțele și în general, începând de la facultate, mi-a mi plăcut facultatea pe care am făcut-o și ești norocos, ești da, am studiat foarte mult pe lângă și îmi plac finanțele în general. După care aplicabilitatea odată e aplicabilitatea de la servici, în despre care am vorbit, de ceea ce fac, dar și în viața particulară mi se pare că este un rol și sunt convins că și tu vei fi de acord, da, e un da. rol foarte important pentru finanțe și când vorbim despre asta, vorbim despre finanțe personale și începând într-un fel de a lua eu decizii pentru mine și pentru familia mea, am început să mă gândesc la deciziile acestea, să mă gândesc care e logica, care e raționamentul din spate, la un moment dat să citesc mai mult despre asta și așa, încet, încet am ajuns la, la avea o foarte bună idee despre finanțe personale până la ajunge să vorbesc despre ele prin, prin blogul meu. Acum, din punct de vedere cel puțin al definiției clasice a finanțelor personale, ele teoretic nu ar include investițiile și aici vorbesc despre micul investitor, persoana, persoana particulară care mai are, eu știu, investiții la bursă sau investiții imobiliare. Totuși, eu în momentul în care le abordez, le abordez împreună pentru că eu zic că e totuși o fațetă a finanțelor unei persoane și văd că la tine pe blog și... Chiar am apreciat chestia asta, sunt foarte multe articole în domeniul investițiilor imobiliare și investițiilor la bursă. Ce părere, care e părerea ta privind relaționarea asta și cum ai ajuns tu să treci de la finanțele personale la investiții la bursă și investiții imobiliare? Sunt de acord că, într-adevăr, vorbim despre investiții, suntem ceva un pas mai departe de, de finanțe personale, dar în același timp sunt de acord și cu tine că sunt foarte strâns legate și cât timp se vorbește puțin și despre una și despre alta, este mai bine să se să vorbească de amândouă. E adevărat și asta am și spus-o pe blog și, și în răspunsurile celor care, care îmi pun întrebări pe blog, Cred că este un pas ulterior când de a trece de la, finanțe personal, la gestiune, de la gestiunea finanțelor personale la investiții. Nu este un pas pentru toată lumea, dar este interesant, aș zice eu, să, să cunoască cei care vor să învețe despre finanțe personale, să cunoască și despre investiții, pentru că la un moment dat poate să vină momentul în care ei să facă acest, acest pas. În ce măsură? formația ta profesională te-a făcut să faci mai ușor acest pas? nu aș spune că formația mea profesională m-a făcut și iarăși faptul că eu vorbesc și despre investiții și am investiții în nume personal nu sunt legate de activitatea mea de zi cu zi, ci pur și simplu, așa cum spun, despre un pas următor în, în dezvoltarea cunoștințelor mele în acest domeniu. Deci, după un timp în care am, am înțeles multă despre ce înseamnă gestiunea finanțelor în România, și, într-adevăr, e despus că nu, nu înseamnă foarte mult. Căutam ok, care e următorul nivel, ce, ce ar trebui să fac mai departe și uh, am început așa cu încet, încet să fac un pas mic, încă unul și tot fac pași de atunci, uh, ajungând destul de avansat în, în domeniul investițiilor prin toți acești pași unul după altul. Poate nu m-am exprimat eu foarte clar. Când vorbesc de formație profesională, mă gândesc mai mult la studiile tale, deci la Academia de Științe Economice. Deci din punctul ăsta de vedere sau plecând de la ideea informațiilor pe care le-ai primit în timpul facultății, chestia asta te-a ajutat să faci pasul respectiv sau ți s-a părut că pasul este mai ușor de făcut? M-a ajutat într-o măsură. Acum cred că depinde de viziunea fiecăruia de facultate și eu am spus că sunt norocos că a făcut o facultate care mi-a plăcut și că am folosesc ceea ce am învățat în facultate. Dar mai degrabă, corecție să spun că mi-a plăcut domeniu și că am învățat de, pe cont propriu foarte mult pe lângă domeniul respectiv. Deci, am pornind care. de la baza dată de facultate, trecând la un studiu personal. Și cam despre asta e vorba, așa e legătură și cu partea de investiții. Deci ceea ce se învață în patru ani de ASE sau că patru ani de orice altă facultate economică din România, să mă rog, acum trei ani plus master, cum este cum e formatul nou, nu te va ajuta să te faci investitor din a doua zi, dar dacă pornești de la bazele acelea și studiezi pe cont propriu, da, poți să ajungi, poți să, ajungi să știi despre investiții destul de mult. Am înțeles. Deci nu... Ai putea spune că, practic, nu există un handicap pentru cei care nu au o facultate în domeniu ca să înceapă să investească sau să se preocupe. Evident, primul pas este să-ți pui în ordine finanțele personale, dar ca pas următor, este un, nu este un handicap dacă nu ai o formație, deci nu ai o facultate de domeniu ca să te apuci. Nu este chestii. un handicap și cred că cel mai bun exemplu e chiar tu, care <laughs> ai, ai avut niște studii care nu au avut nicio legătură Absolut, cu de economie. E cred. bine să subliniem chestia asta ca rezultatele tale sunt, și să uh, rezultate sunt rezultate bune. Sunt, sunt, pune. sunt uh, determinate practic de o pasiune. Sunt niște întreruperi. Uh, o să răspund oricum. Um, da, sunt, sunt complet de acord că oricine poate să ajungă să înțeleagă investițiile, mă rog, mai întâi finanțe personale, apoi investițiile și să le aplice fără să aibă o formare încă din timpul liceului uh, și atunci ar fi chiar mai ușor de mai departe să, să învățăm mai multe și să aplicăm, dar în niciun caz nu cred că este necesară o facultate pentru așa și okay. de studiu individual, spune-mi, te rog, care sunt blogurile de specialitate pe care le urmărești? Păi urmăresc blogul tău pe departe, milionarumioritic.com. Pot să spun că atunci când am început blogul meu, am făcut un studiu de piață și am vrut să văd cam ce, cam ce este și dacă are rost să mai încep și eu un blog și despre ce ar trebui să vorbesc, despre ce, ce a fost deja acoperit. Și sincer, cam blogul tău a fost singurul care acoperă cât de cât domeniu. Am mai găsit o felul de alte site-uri începute, mai lăsate, mai lăsate deoparte. N-aș putea spune, n-aș putea adăuga foarte multe în acest, în acest moment. Cu o singură altă excepție, blogul economisim.net, dacă nu mă înșel. Da. Uh care a pornit după, după mine, dar este de fapt, dar este foarte foarte interesant și interesant și Iulia chiar dacă a pornit și ea de la finanțe personale și economii și s-a dus în puțin într-o altă direcție. Mai adaugă iarăși referitor la bloguri că am în blog rol ca toate celelalte bloguri care mi se pare că au o au o tangență cu finanțele personale, dar sunt multe dintre ele, de fapt, sunt bloguri despre economie Am și bine. mi se par că se duc la a discuta știri, a comenta știri și mai puțin la partea de instruire și educație privind finanțele personale. Mai sunt și câteva care duc către partea de investiții mai mult și iarăși au, au o tangență cu, cu ceea ce scriu eu, dar sunt, sunt puțin diferite. Scuze-mă, poate putea adăuga și tu Da, alte, ziceam alte pe domeniul internațional, blogurile de limba engleză, ce urmărești, dacă urmărești? Urmăream, nu urmăresc zilnic sau săptămânal, urmăresc din când în când exista un blog moneyandhappiness.com De care, dar chiar care da, care era, a fost, mă rog, mutat din 2011 pe o altă platformă, pe AOL Daily Finance și în Huffington Post, dar până atunci era destul de interesant. Mai urmăresc Pragmatic Capitalism, care iarăși poate este puțin mai avansat, e mai mult de investiții decât de, decât de finanțe personale. Mai urmăresc încă un. Mai urmăream un blog foarte interesant străin despre downshifting mai de mult și de mai mult despre cum să trăiești cheltuind foarte puțin uh -huh, uh -huh. și um, totuși iarăși este o tangență cu finanțele personale, cu partea de economii. Mi se pare că este totuși un alt domeniu pentru că persoana respectivă a ajuns la un, la un nivel la care știu câți dintre noi am putea să, să ne descurcăm chiar astea, în România de și în, în Canada. Se încadrează în curentul ăsta frugality care e în parte anglosaxonă, mai ales la americani. Exact, se numește Notes from the Trenches.com. Okay. Uh, e, e foarte interesant, mai ales în, dacă el l-a prins de, cam de când a început și a pornit de la o persoană normală care a trecut, a adoptat acest curent de frugalitate, și l-a dus până unde nu mi-aș fi închipuit vreodată că poate să-l adică Chiar, chiar mai făcut curios, nu știam nici de asta. <laughs> <Vezi>? <laughs> Interesant. Da, da, chiar, chiar ți-l recomand să citești, sunt foarte multe articole și din nou, la un moment dat, puțin de viață, nu mai are legătură cu, nu mai are legătură cu uh, sfaturile cât cu o poveste personală, dar este o poveste incredibil de, de frumoasă. Adică a trecut la, la nu știu, a reduce cheltuielile cu ceva gen 80%, după care a trecut la pasul următor și a adoptat și doi copii. <laughs> uh, și uh, fiind o persoană singură care vrea să cheltească foarte puțin și cu doi copii, este, este incredibil ce a, ce a reușit să facă da. și, evident, deși are multe greutăți, poate să se meargă pe drumul ales bine. Și acum hai să, mi se pare foarte interesantă ideea, o să deviem un pic și o să te întreb, vezi asta mai mult ca o reacție la consumism care e foarte puternic instaurat în zona occidentală sau pur și simplu? Da, mi se pare că este o problemă cu societatea consumeristă în care trăim și că foarte mulți suntem, și chiar și eu, dar toți poate, suntem tentați să depășim o, o limită pe care n-am fi depășit-o într-o societate uh, diferită și să trăim pentru a consuma, să pur și simplu să folosim orice resursă pentru o plăcere imediată, fără a, să, fără a ne gândi mult mai departe și um, mi se pare că este o problemă reală faptul că societatea ne împinge într-o direcție care nu este naturală pentru, pentru noi ca și oameni și de aceea mi se pare că a discuta și a gestiona finanțele personale este un pas mic și într-adevăr cineva poate să facă și un pas mai departe și să respingă într-o măsură mai mică sau mai mare societatea și ceea ce ne împinge societatea să facem. Cum ți-a venit ideea de a deschide un blog? Nu știu ce să-ți răspund la asta, pur și simplu m-am gândit mult la ea ca la multe alte idei. <laughs> m-am gândit probabil vreun an de zile ce ar trebui să fac, cum ar trebui să fac, dacă are sens să deschid un blog. Când a fost asta, mă scuzi? Păi l-am deschis în aprilie 2011 și probabil m-am gândit încă din cursul anului 2010 la asta și am tot citit să văd dacă informațiile mai sunt descrise în altă parte, dacă există să spun, alte resurse disponibile și actualizate, m-am gândit mult despre ce să scriu, ce ar fi interesant, ce ar fi mai puțin interesant și aș putea spune că de atunci mi-am format, am format o, o direcție a blogului care sper eu că este vizibilă deja acum după, după un an și jumătate, dar în continuare scriu despre lucruri la care mă gândeam de pe vremea aceea, doar că vreau să evit să... O dată am foarte puțin timp pentru, pentru asta, dar pe de altă parte aș vrea să evit să dau foarte multe informații și apoi să mă opresc și să nu mai am ce să spun. Și de aceea, într-un fel, merg într-un ritm puțin ceva mai domol și la asta m-am gândit mult care ar fi cadența de, de mesaje pe blog și sfaturile pe care le-am primit de la persoane cu experiență au fost de trei articole pe săptămână. Însă, după cum poate să vadă orice cititor al meu, eu sunt mai degrabă la nivelul de un articol pe săptămână, uneori chiar unul la două săptămâni, pentru că nu, nu, nu vreau să ajung cu blogul meu la un blog în care să fie citit zilnic, în care tot timpul să fie, să fie o informație, pentru că așa mi se pare că se pierde, se pierde ceva din... din ceea ce vreau să transmit. Aș prefera să fie un blog pe care atunci când cineva îl descoperă, îl citește dintr-o scoarță până în cealaltă și se pare ceva interesant. Și după aceea, pe măsură ce mai vin articole, ele ori completează idei deja enunțate, ori sunt, sunt idei noi. Ca un comentariu la modul în care ai abordat aspectul publicării, pot să spun, na, eu am deschis un blog din 2007 și pot să spun că modalitatea asta de a face blogging e ok și este bună atâta timp cât articolele care vin odată la săptămână sau odată la două săptămâni sunt consistente și de calitate și aici pot să spun că ai reușit. Deci asta e o condiție sinecvanon. Dacă postezi mai rar trebuie să fie niște articole de calitate în primul rând și cu informație care să aducă informație bună și să aducă plus valoare. Și din punctul ăsta de vedere ai nimerit o foarte bine. Acum nu știu dacă te-ai... Consultați din punctul ăsta de vedere cu ceilalți blogger pe care vorbiți sau nu, dar asta este cea mai bună abordare. Adică articole mai rare, dar mai, mai de calitate și mai bună.